handen astean jakin genuen Horn of the Rhino bilbotartak, beren karrera eteten zutela, printzipio zera definitiboan e, Facebooken bidez, jakin genuen, taldeak kutitako komunikatu motz bat bidez eta bertan ez dute esaten, e, zer kera erabaki hartzera. Horn of the Rhino hamaika e, urteko karrera eta disko uzten dizkigu, jeneraren talde honenetarikoa izateaz gain. Hau Haume talgarrazia da, ni brutal naiz, ni tired, eta gure omen aldizumea Horn of the Rhino, hau da Deliberance Prior! And you feel the morning sun Entzule eta ongietorri metalgarrasira ongietorri metalgarrasira antxeterrateko metalzai horiko berenera eta bakarrenera ere bai largoita erratzi.zazpean largoita mar.hostena eta interneten, interneten metalgarrazen.wordpress.comen eta gainera orkitu gaitzak ezue bai Facebooken eta bai txorrotxean metalgarrazi baituz eta baita ere email kontu miragarri batean metalgarrazia arroba gemail.comen eta da hierz alemanera zaigu. eta horrein zer dudetan zaude Ongietorri metales garasiraedo. <risa> bai, bai, bai, ya ya ta kez ezuntza dan itxegin ja. Welcome, ¿no? Jaritzen den nere Europako tourrarekin, así bai. Gure, gure lehen lensaio hemen Alemanian nagonetik, así que bueno, principios. Ordi da. Biziri jaritzen dugu. Nera aldaketan. Ez, ez geunden hil da. <gülüyor> e, gara, azte batzuk gara grabatu gabe. Azkenean gauza bat entabesten artean. Ba, ba, bueno, lanpetuak egon gara. Esan, esan egia. Esan egia brutal jauna. Ba, metaleroa gara, baina zo kristauak gara. Orduan, ba, azte santuaren gatik, Ba, Hai. txeden bat hartu dugu. eta. eta hori, da, e, egiten, <gülüyor> nien, hori da, ekuarez. Hori da, hori. A, gukagian futbolariarena. Futbolariarena? <gülüyor> Txistako oso, oso polit bat. Ah, kuresma. Bale, bale, jar batu dut. Eta, bueno. Barkamena. Zakitun hartuko dut bueno. Bueno. Eta gaur, ba, ba bueno, ba, bueltatzen gara, saio normalekin, saio normal, baina politarekin. Hori da, hori da. Polita, metibetze laba gerriekin azita, e, geroan ba, eta artean, sonetan, e, metalternatiboa ekarreko dut. Gero ba, kontzertu kronika bat, hemen Alemanian eh, ikusi lehen kontzertua ba, pixat azalduko dizuet, nahiko bitxia aurreratzen dizuet. Ui, ui, ui, <hazurra> kronika, no? Zertara, zertan sartu gara? Sartu <hazurra> garela, ba, ba ez dakit, ez? Txarko batean. <hazurra> <hazurra> Zai eizango dela hortik anateratzen. Baliteke, baliteke. Baina, bueno, zelatuko gara atreatzen... <hazurra> Ba, du proposamen bari, nahiko bitxiak esan bezala, noiz rock inguruan mugitzen direnak. Eta, ba, maitzeko, ba, euskal metara duzu, ez? Hori da, e, kasu honetan, no, abaste honetan e, meldaun taldea ekarri duz. Uztu dut, e, behin baina gehiagoetan itzen dut lapizket talde berduz, eta ustu baten batean e, taldearen abesti bat jarri dugula. Hmm. E, bueno, ez genuen Piscatel talderen talderen inguruan ba bat egin eta beraz, ba, bueno, orain disko berria ta dute, oh, atera dutela, ba, ba Piscat nik gustut, e, garai a propósito de la hori egiteko Mhm. Mm no? hori dena eta musika galleben metal garasian okay. eta gaur hasten gara berriekin eta gaur hasten gara zerrekin. Ba, Gaurko berri gehienak bilbo inguruan aukiko e, gaituzte, eta lehenengo gare, ba, bikin folk e, metalen zalentzat. Bueno, berri txarra bezala garrinua, baina bueno, ez du zertan berri txarra izan behar, baina bai, ipatu bai, aldaketa esiente mandirela inkurs e, taldean, e, narotxan toz abeslari eta gitarra joleak, eta sortzaieteko batek, eta Juan San Pedro asuioleak, ba, arrazoi ba, pertsona nangatik, taldea guztia erabaki dutelako, Biek komunikatuak argitaratu dituzte taldearen Facebookean, eh ba taldekidei sentzalei eskerra hemen ez beraz ba dirudi ba harreman onori mantentzen dutela, ikusiko dugu ze harritu dit, ba hori ba, taldearen sortzailetako bat izan da, ba aipatzen zuela bere komunikatuan ba gitarra ustea. uzteaz. Uh, Orduan, ez ta beste proiekturen igual urte batzuk eta gero igual beste proiekturen batean morrilduko doren kuzukatuari baina ez dakit baina bueno gora carrito ain sea no da, e, arroik, e, black metal egiten zutela eta gero egin zutela bueno pasatu ziela ol olra, soinu garbietara de taso raroak mmm uh, bueno e, bertako taldearen sortzailea uh -huh. ba, ba musika bueno err tiratu eginda ta uh -huh. esan, esan zuen ba musika e, ja kokotraño ez uh -huh. bueno ez daiteke ez daiteke <laughs> Ba, Hai. bueno, kontua da taldeak eh, itzortetu dako kontzertu ekin betetzeko helburua duela eta, ba, digongo gara ere ikusteko, bat, datuzen asteetan edo, ba, eh, ba leku hauek norbeteko dituen ezagutara ez badute, ba, ipatuko dugu. Eh, besti zen, bueno, hau izango da, ba, bilbotik kanpoko berri bakarra. Eh, besti zen potente batekin dator eh, metal norte jaialdia, Lena Silverfest izan bazen, Ba, ber piztu berri den proiektu eskaldun bat izango da kartelean, Ayumeen basoa, Pagan Black Metal taldea, eta Metal Norte jadealdia, ba, aretoan ospatuko da, renterian, datorren urriaren zazpita sortzian, eta bueno, ba, kartela betetzen juten dena ala ere, aipatuko dugu. E, Bilbora voltatuz, e, zer baildeenago, eta jaren zazpita sortzian, zazpi sortzita behatzean, ospatuko da Bilbao BBK Live, haipatuitu ba, konfirmazio batzuk, eta... Bueno, jarritzen dute. Eh, azkenak eh, Soul Wax, Too, Man, Too Many DJs, Leon Benavente, Blue Dread Shows eta Little Scream taldeak izan dira. Eta azken berria, berriz ere bilbotik, e, berrio, berri hona esango genuke, eta artean mm. maitzeko, eta parodiaren maitalentzat, ba, kalean baitago, azkenik, el Reno Renardonen e, berriena, ber, meriendazena konzatan, deitzen da. E, eta daren bosgarren estudioko lana, e, meritu handia daukana, ba, haipatu hai unik uste dut saio honetan, baina eske que talde hau sortu zen e, abeslariaren kasi broma bat bezala, Eta, bueno, hartu du sekulako dimentsia, baina, bueno, hartu du talde dimentsioa egiten dituzte, konzertuak ematen dituzte, asike, bueno, badu, eta badu bere publikoa argi dago. Eta lan berria zautzeko, videoklipa eta guzti datorren singelarekin utziko zaituztegu, hau da, El Reno Renardoren Merindazena Medieval. El ardor beberemos morpilla Echa ondoz Eta el carbón Quiero seno en litros Esta noche No, Renardo ba, esaldi epikoa guzten eta sinama mare... hatera maiera la salla manduguina. <laughs> bai, bai, maiera bai, baina justo horretik botada ditzunak, benetan dira. <laughs> neri beintsak gora zitune ate. Bai, bete aurreko disfalla zen bastante ingenioso aire er, iruitzu ez daidan. Bai, neri gehi gustatu zitzaidan, eh? A hauek Eske bazuten kritika, eta ba, zegon denetatik aurrekoan eta hau, mm. pixeat laitagoa da, zentzu horretan, dira gehiago bai. brom, broma modukoak, ba, hau bezala. Baina, alare, ba... Iguneagoa dira, bai, bai, bai, bai. ama, natu dira, ez da. Bueno, bueno, ez, ni guztu galditur dela, ba, bezala, bromaren bezala horretan, baina gero aprobetsatu dute batzutan, ba, puia kristonak sartzeko horrekin, ere, eta, bueno, ba, hor pixeat ziren bezala, ba, dira gehiago, ba... Ba, ez pues, dakit, eh, broman, edo, satira horretan. Eta bueno. esan gult, bakarrekan, buuuu, burrekoa bestia. <laughs> bueno, ba, eh, jarraituko dugu, eh, netartarekin, metal alternatibarekin, eta horretarako, ba, audiotopsi taldea dugu. Ba, esan bezala, e, metal alternatiboa dugu, eta gaurkoan super talde etiketarekin ba, sortutako proiektu bat aurkezten dugu. Audiotopsi izenekoa, ia sortu zuen e, Greg Trivedt e, Helgeako eta Mudvaineko taldekide da izan dakoak, e, ba, bo, justo ia zutzi bai zuen Helgiak, Bob Zilla e, basuhu olarekin batera. Ez kebera bizena, ez dakit nola oskatu, kakaja, nola oskatzen da hori, kakaja. Batzila. <laughs> Bopsila, vale e, <laughs> Proiektu berrirako bat, taldekide oiak zein dezagertutako proiektuetako kideak nahaztu ditu Ondorengo saketa utziz Billy Keaton, Scrape Nu taldeko abesuari izan dakoa hau txetan Grau Trivetbera gitarretan Matthew Dono, McDonough, e, Mudvaineko taldekide izandakoa baterian Eta Perry Stern basuan Egia da, bazken azken urteotan, eh, ez dakit ze hirutuko ze baina e, gehiegi erabili dela super, super taldeetik eta hori, e, gan, gantxo bezala mantzule gehiago erakartzeko, eta batzutan, ba, ustut, ez dela mese degarriaz, e, aurreko proiektuetatik estilo aldaketa bat ematen bada batez ere, aurreko talde horietako zaleak erakartzen dituzun, no? esaten baduzu Mudbeaneko talde kideoiak. Ordan Mudbeanekoak hurbiltzen dira. Eta ez ba, hozun numetala egiten, ba, haterrak sortzen dituzu. Bain, ez oso polita, baina bain, dirudi azken, azken urtetan ba, lau tonto biltzen diela eta superbanda <haz> bat atalzen dira. Eta, ezan, <haz> ba, i, bueno, bere, eske superbanda hoek, ba, askotan dakate, ba, musikariak, ba, nitxoko musikariak o bere, zera, bere generotan oso ezaguenak dienak, pero gero, ezakit, egitegute, ba, beste estilo bat, zate, ba, superbanda, ezakitzen, ezakitzen, ezakitzen, Ez dut bai. ezagutzen ez da bat, ez da, bueno, zure erroio da. Hori, bai, bai, bai, bai, eski hori esaten nuen, oza, e, gretri bet berari, ba, hori gertaz ditzaian, e, helgiarekin, ba, nukmetaretatik etorritako a, jendeak, ba, sekulako kritikak e, emazizkion, ba, mutu behinen eiten zutenarekin ez zuelako ezer ikusteko. Eta ba hori, hard rockera pasatu ziren, orduan, nu metaletik hard rockera, eta zuke erabiltzen duzun, e, ba ez dakit, e, erakarmena da, ba, ba mutbeineko jendea elkartu da, ez dakit norekin, ta hitun zu zebait guztiz ezberdina, hmm. orduan, bueno, diora, aldi honetarako baia bai, dutela, eta azkarribili ba, dira, esaten hard rock progresibo e, adela, e, talde hau, ez dakit, <laughs> Ez dakit. E, Gia da, bestia e, batzutan, ba, naharitzen direla, e, elementu horiek, baina orokorrean ma, bueno, e, estilos berdineak artzen dituzte, eta horregatik metal alternatiboetik eta e, egokiago gairuditzen zait. Ba, tri betek azken urteetan jasutako influentzia nazten dira, eta bai, ba, beste taldekidek e, ba, bakoitzak ez, ematen duena. Eta nire ustez, ba, hori da... E, Diskonen e, puntu indartsuenetako bat, abesti batetik bestera ba aldaketa handia dago eta ikusten dituzu batean best, batetik bestera ba, hori izan bezala. gauza ezberdinak eta ba bestiakoitzak badu bere breizaera. Orduan hori ere ondo dago nauztez. Ordan... <laughs> e, ez sakona, ke dituz ez zu noiz. Ez ezta hori da pizkat e, ba, Neri Neri e, iruditu zaidana. E, lana, iasko e, hurrian karelatu zuten, natural causes e, izenekoa, eta ba, iruditzen batzaizue ba, bertako abestin nagusia, edo bueno, ba, pixkatera berri dutena e, single basela entzungo dugu, hau da audiotopsi izeneko ba, proiektu honen abestia, de Calling. genuen audiotopsi taldea bai parkatu mikroa ez nekuan jarrita mm. <laughs> <laughs> bueno bale, e, bai ba, jarritzen dugu gusten dugu autoptxiatzean eta galaterrarrakoaz orain e, ba bueno pa ba, architect e, taldea pizkat ikustera ja bete bat falta da ba e, all or gods have abandonas e, disco berria kaleratzeko Baina, ba, bertatik aurrera bestia partekatu dute, iotzeko kesangunuketen bezala, ba, hipster, hipsterraekin amaitzen e, barkatu. Taldeen hori da, e, hipster kainero oietako batekin guazoain. E, kasunetan kaleratu duten abestia, ba, Gone with the Wind izena du, eta orain nintzugu zune da. <tose> genuen marikona da potentea, bai. Eta, bai, bueno, ba, asko gustatzen talde bat da, eta uste, urte-zurte, hobeto ba, ba, egiten ari dela, eta, mm -hmm. ekit, zintzinda beraien zabai, ez dakigu, baina infinitoa bian. Bai, bai, bai, deska. <laughs> zerua, zerua. Uh, bai, bai, jarrituko dugu eh, kasuanetan, bai, erdiko tartarekin, eta, esan bezala, bai, kronika bat dakart, eta entzunko dugu pixkat, E, ba, bueno, e, bertako talde nagusia edo segundo batzuk. Bueno, justo abestia bestia polegiazten da, así que gero edukiko dugu alare denbora eh hobeto entzuteko, eh e, ba, ba, bueno, zuzuk ere hasieran, ba, ja, aurreko elkarrizketa, aurreko saioan aipatua genuen, bale maneira Tortzekoan nintzela eta, bueno, ja, hemen nago esan dugun bezala eta horregatik eta ba, beste kontuengatik esan dugun bezala, ba, eukitituguneko azte erre, e, irregularrak. E, mm. ba, eta, ba, bueno, ba, hemen nagoela aprovechatuz, ba, bertako estena horbiltzen ba, zeratu naiz alduan enean, eta horregatik ba, pentsatu dut, ba, hemen ikusi duan lehen kontzertuaren ba, kronika txobatea parte katzea. Hasi eh, ba, bueno, noiz rock eh, taldeak izango konziren entzun nuenean, eh, ba, musika experimentalarekin jokatzen zuten taldeak espero nituen, nahiko os, bueno, oso oso arraroaz, eh, ba, lagun bat musika experimental aiten duena, eta, bueno, nahiko bitxia da. Eta... Bitxia bat zu lagunak izatea da, ian. Eh? <laughs> Mi esker, eh? Brutal, jauna. Eh, ez, rokaaren doi nioak, e... Eh... Batuko zituzten, lanoraz baita ditorrerekin, bai, e, bueno, nire pozerako, bazkenan da, soñu naiko gordinak, e, bai, rock metalarekin, e, tartekatzen. dituzten dituzten bitalde baintzat, eta e, orain e, lehen a, deskribatuko duguna, bai, pixkan kontzertuak irekizituena, bai, naiko deskribatzen zaila da. Probezamen, meretan bitxia, e, gainera, bai, kontzertua, bai, e, Turingia provintziatik datorren emakumez osatutako Warriors of Darkness taldea da. Eta, bueno, bitxia da, ze Rammstein izeneko baztakite ezagutzen duzuen talde bat. <laughs> e, lurralde beretik datoz, eta naiz eta hauek ba, Dark Wave Punk e, proposamena akartzen duten. Ez du metal e, ispirik. Baina, ba, ja, baditu ez tega zabatzuk e, komunean, e, til inden taldearekin erustez. Beintzat, gogora pixkak hartzen duena, ba, elektronika ikutuak, ba, pixkati industriala edo. E, aipatu ba, lehenik taloera datze, espektakularra dutela, hiruak e, txuriz e, jantzirik agertzen dira, kasi monjaz jantzia, eguno, alira ezela. Mm. Eta ba, guztiz kontrako behitik doaz, leheterekin zein gero ite dituzten gauzeki, eta noiz benka. Baudola balitz bezala, e, gainera botatzen den dituzte, gorri kolorezko zuku bat, zukuazen noski ez odola. <gülüyor> Baina, ba, edena neko bitxia gelditzen zen horotara. Eta, ba, ipatu, ba, musika alare, ba, hori, oso e, base elektronikoarekin, eta pixiat, ba, dantzatzera deitzen zaituena. Eta, ba, entzungo dugu, e, beraien azken laneko abestitako bat, suizit. Hau egitira, eh, Warriors of Darkness, ez que abestia eh, bandcampet egin jartzen ari naiz, sordona ez dakit, nola hetxi. Eh... <laughs> Maten du oso, oso ez dakit, ez? Oso ba, ba, ume, umeak ginenean, ba, ba, ez dakit, ola marrazki zerio batena abestia, no, da, ba, ez dakit, ez dakit, nahiko bitxia da, baina, bueno, ez da, bintzat ez da, eh, pff, eh, entzuteko... Zaila, ez da, bitxia, Marazke bitxia bai. Marrazkibiz edun industrialak. <laughs> bai, bai, bai. Hombre, iasen, abesti hauek eh, marrazkibizekin akompainoetuko batzen ditu, nekoa raroak izango lehateke. Zetakit, <laughs> nolakoak izango lehateke. Bueno, jarraitzen dugu, eta eh, aurrengo taldea bai, ba, sludji rock, eh, noiz rock etiketarekin eh, dator. Naiz eta, bueno, nik zuzenekoan eh, metal likutuak ikusin izkion. Behar bada ba zuzenekoan ba rock doinuak ere ba pixa fuerte direlako eta gero grabatua entzundoanean ba rockeroago irututa zait, ez dakit. Orain entzuko eta ba, ikusiko dugu. E, Berlindik etorritako heads taldea da aipatzen ari naizena, pasartela saiagoak ba, soinu potentearekin tartekatzen dituztena, nahiko ba maila honeko abestiak utzi Eta, bueno, tablaratzea, ba, naiko normala izan zen. Eh, Konparatuta lehenarekin eta gero aipatuko dugu eh, talde nagusiare. ba, beste modua, baina nahiko espektakularra zen ere. Baina hauek, bueno, ba, azkenan bere musika, eh, naiko, eh, ba, forma xumean. Eh, eskaintzen zutela esan daiteke, baina nahi gustatu zitzan. Eta, ba, ipatudako guztiaren adibide zelan, zungo dugu, jetz taldearen The Boining Manuscript.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 Eta, egin pixkat pasarte pixkat potentagooren bat du Momentu ona ez dian, ez da? <laughs> bai, ebentzap pixkatatik guzteko ba, eskaintzen dituzten bit arteak, bi edo. Piskkatatik ikusteko, ba, ba, oantzinen konzertu horretara, ba, ba, ba, nierdaza, ba, teren zutera <laughs> oantzinen <po> eta. <laughs> bueno, jartzen zutena, nizenekin zertzen. <laughs> Bai, harrituzian pixa den. Noise Rock arekin, claro, no en secular enzuna. Eh bueno, estaba, es que el taldeo está con batería, ves que. bueno, eh esa ba, amaitzeko, va ba, Gaueko kartel edo gelditzen zen. Norbegiatik etorritako arabrot taldea. E, beren herrialdeko musika zenaren ba, outsider edo bezala zizen si 2000 bat garren urtean, eta lehen urteetan ba, esuten batera atentzio jaso ba, musika zenaren mainstreamaren aldetik. Baina urtekin, ba, jundira bere reputazio bat biltzen Europa osoan zehar, jarretzaien aldetik. Eta batez ere bat zuzeneko talde ikaragarri ba, bezala. Bimila hamabian ba, norbieko gramietan e, metal talde onenaren saria zuten eta hau ere, ba, nice rock etiketarekin etortzen badira ere. E, zuzeneko benetan potentea dute, esan sanbezela, e, ba, segundu bat ere, atxeenik hartu gabe aritzen diren talde horietakoa da, e, jendea, ba, gero eta gehiago, ba, beren atmosfera berezian sartzen dutelarik, eta... Erabeltzen dute e, lurrun makina huetako bat, eta sirean ba, ez duzu taldea bera ere ikusten, et, ustiz tapatzen dute beraien burua lurrunarekin, eta eta bueno, proposamen honen adibide bezala, baintzungo dugu kontzertuan eskainetzuten abestietako bat, hau da araborot taldearen The Gospel. taldea, ja luzatzen ari gai zaiguta ortea zike hortan utziko dut, eta bueno, ba, esamezela, kuriositatea baldin bauzue, pan ba, bandkanpeen baduzute ere, arabrot norbegiarrak, eta ba, beraz, utziko duzut ja Urrengo abestiarekin. Bai, ba, metalarekin bueltatzen gara. <laughs> Ongi etorri berriz ere metan barra oskida. <laughs> godamandu kasunetan, e, goda mandujareko borskotea dugu, minata sortziko noai dios demoa eta minata malauko From the Ashes Maxi Singelean, Maxi Singelean ostean, e, bueltan ditugu Necromancer zibionen pean. Horengoan, e, More Human danaz disko luzearekin datoz, taldearen lehena, groove eta metal doi nuez betirik, eta horrelako luztokerrekin, Auda, aurrera pena bestia, godamen Blacknetz. Eta goda matza anuntzita, ba, orain e, meldaunekin goaz, zasianan zen bezala, eta entzuten zuten abesti hau oximoronda. Emi eta 33. urtearen amaieran jaiotzena Mel Dawn eta nahiko hasiera kuriosoa du. Dokaretoan genituen e, Mikel gitarrajolea, Sasu ahotsa eta Joni Jonki barkatu taldeko gitarrajoleoia bakoen taldearen e, Cancer Days diskoren aurkezpenean kontzertuak hain txunditutako zituen, ba bueltako bidaigustia talde bat sortzeko ideia hitz bultzatu zituela. Kasualidade utzas, Vitor bateria eta Jonma e, taldeko basi oleoia ebai E, kontzertu berean egon ziren eta talde bat e, zerotik hasteko ideia egerakarri ziren. Bilagun taldeen aurkipuntua puntua zen ba, biti horretasazu txikitatik ezagutzen zirela eta razi hona mantentzen zutela. Beraz, ba, pixkatitz egin ondoren taldeak lehen entxegua eman zuen. Asierak zaiak izan ziren, e, baina partai daldaketak batzuk egon ondoren azaroan e, lehen kontzertua ematen dute. Bi eta hammal augarren urtean e, lehen Epe kaleratzen dute, taldearen izen bera ematen duena. Urte berean ere ba, John Martin basoan e, e, momentu horretan taldea utzi egingo du eta bere ordez, e, flaten taldeko inigo la bat sartuko da. Epera bultatu zorokorrean nahiko harrera ona izan zuen, e, naiz eta kritika zorrotz baten bat jaso, hori eta taldea pozik zegoela debutarekin, ba, aurrera jarretzera animatu zien. Eta, bueno, joan den urtean e, Bilduma eta Split e, disko berdinetan partatzen dute. Breathing the, e, Breath the Core, It Doesn't Have to End Like This, e, Musika Bizirik, Brutal Family, Hardcore Hits the Cancer. E, ba, Bildumetan adibidez gainera urte berean, ba, le, aurrean asieran esan dudana, ba, oximonon singela e, partakatzen dute. Lamberria osatzeko prozesuan murgilduta dauden bitartean baita ere ba 2015 garra urtean e, talde harentzako oso garrantzkoa den jaialdi batean parta hartzen dute Jaidai Jaidai e, Brothers Still Die eta Gabeziarekin batera ba Moganbogo aretoan eman zuten kontzertuan Jaialdi horri buruz material asko atera da, da sare sozialetan aurkitzea eta ba, bueno, benetan pena merez izan zuen gaua izan zela esan dezakegu batez ere ba, generoren zalentzako. Generaz hitz egitea zaie egiten zaigu berriz ere, ba, kore atzizkiak segurunek justizia gehiago egiten dielako, baina bueno, ba, metalcore, hardcore edo post-hardcorearen influentzia nabaria dutela argi gelditzen da duela egun gutxi, azken lana aurkeztu dute epe moduan, I Refuse to Die Here izen aramaten duena Bost bestiz osatutako lana dugu nahiko orekatu da nire ustez, baina batez ere oso entzungarria naiz eta bakoren jarraitza re, kar, jar, jarraitza ez ezareten ere epea ba, doan entzuteko aukera eman dute talderen bankanbeko profilian eta uste dut ba, pena merezi duela ba, aukera bate matea gazte hori ba, esamestela ba, diskoa naiko entzungarria eta uste dut ba, kalitate handikoa Piskaten zuteko, orduztute, meldaunen, o fara ho, ba Felipe Aleman, bro ez zildaieko abeslaekin batera, garabatutako abestia. <totipos> Hori esan bezala, baso dizko entzungarretan ikustu pena mereztu dela berriz esango dut. Emai, zute aukera bat, eta batez ere, ba, ba, bueno, inguruan e, askotan jotzen dute, eta beraz, ba hori, kontzertuan ikusteko aukera badaka zuten, ba pixkate gongo da, ba pixkat beteta, ba hori ez, e, gazte modernillo ez. Baina horrek bildurra ez badizue ematen ba, badek Ondo pasatuko zuetela. Bai, bai, bai, bai. argi dago. Eta honekin, ba, iristen gara berriz ere saioaren amaierara. Hori da, hori da, geba, gaur, saio, piskat, rokan boleskoa izan dugu. Rokan -ro boleskoa. Ba, ba, milagro egingo du eta ez da ez zer somatuko. Baina, ba, bueno, ba, beti bezala, ba, esan ba, deza, dezagun, ba, non, nola kontakta kontaktatu gaitzaketen, ez da? Bai, ba, Facebooki dez, e, e bueno, txorrotxian, Facebook meta, barra metalgarrazia, e, txorrotxian, abiltua metalgarrazian, blogean... e, bloguean, e metalgarrazia.wordpress.comen, eta email bidez ere, metalgarrazia.gmail.comen. Hori da, hori da, eta, ba, bueno, ba, saioa maitzeko, ba, elforriburuz mintzatu ginen duela ezasko, ba, EOLE, e, barkatu, eolek e, gidarita, gidatutako black metal proiektu atmosferikoa. Bertatik azkena, ba, besti berriar gitaratza izan da, gerlarien kondeirak izena duena, eta malkedant e, datorren diskoko parte dena. Abestintzun ba, garria eta oso oso aberatxa, soño aldetekan, baina beti bezala, ba, bai oso luzea. Zenbat irauten du, betirako irauten du. Ba, hemen duzu eberaz, ba, gerlarien kondairak, e, bestia edo bintzat e, bertako zati bat, eta gure nekin, ba, agur esaten dugur, rengo azterarte. A, jop. Agur.